Genero indarkeriaren orka urratze zurratz. Gaurkoan bada lehen gomitari ateakirekiko dizkiogu eta aipatu bezala, eh? genero indarkeriaz mintzo garelarik, zertaz garen, esplikatzea importanta denez. Ba, Andrea Arangurenekin, gintzatuko gara gorkoan, ka isegun hon. hon. Esan dugu, gaiaren kokapena egitea importanta dela eta hartara ba, galetuko genizuke, zuri e, zuriain zuzen, e, zer den genero indarkeria? Bueno, jenero ba, indarkeria gizart osoan, ematen, ematen den gertaira bada, ez? Definitzen nahiko zaia da, baina horokorrean emakumaren existentziaen aspektu ezberdietan agertu daitezken, jokaera diskriminatzaile, ignoratzaile, menperatzaie, eta su subordinatzaile guztiak baitan hartzen ditu. Emakumeen askatasuna, dugintasuna, segurtasuna, osotasun fisiko edo morala ukatzen dituen edozein eraso hartzen dira baita. Orokorran genero indarkeria ez ezitenean bikote harremanean gertatzen den indarkeria izendatzeko izan hori da, baina gustatuko litzakeela ere hor sartu baino leen e, gizartean zer aurkitzen diren beste indarkeria mota atzuk ere aipatzea. E, eh badago bat instituzioetatik datorren indarkeria, eh? honek berez legez berdintasuna gonbarko lukeen esparrotan emakumeari bere eskubideak izateko gaitasuna aurratzen diona izango litzateke. Bai, instituzioetik zuzenetik, baina baita bertan lan egiten duen pertsonalaren aldetik ere. Ba, besteak beste, ba indarkeria jasanduen emakume batek salaketa jartzeko ausardia hartzen duenean, ba poliziatik jas, jasan dezaken arrera, batzutan bat ez delako guztizin eskorra eta indarkeria jarri jarraipen ematen diolako. Beste bat izango litzateke lan indarkeria. E, emakumeen paperla, arlo publiko edo privatuak gutxi duen indarkeria izango litzateke. Besteak beste, beste bada oderoa indik lan elkarrizketa batzuk non emakumeei beraien egoerazioiari buruz, bat erdindate planei buruz, e, adina, itxura fisikoari buruzko galderak egiten diren edo soldaten ezberdintasuna ere, hor ere diferentzia handiak aurkitu daitezke oraindik ere. E, ugalketa eskatasunaren aurkako indarkeria, e, Makumeak libreki bera orduraldei buruzko erabakiak hartzeko eskubide aurratzen duten ekintza dira. Eh, Espainiara begiratu bestrik ez dago, hor oraintxe legedia aldatu nahi izan dute Azkenean ez da pasa, baina bueno, hor dago beti ere gizartean, ez? Eta, bueno, badagole bai garrantzitsua eta oso presente dagoela dela mediotatik datorren indarkeria, ez? Edo zein mezu, edo zen irudi estereotu edatzea edo argitaratzea izango litzateke zuzenean edo zeharka, emakumea irandu, diskriminatu, difamatu eta horren diuntasuna aurka erabitako edozein zein mezu. Nikustut horren adibiderik ez dela behar ze eguneroko tasunean asko ikusten ditugu. Hori izango zen, nikustut gizartean daudenak, ez? Agerria bikotean zentratzen bada gara, eh, orokorren ikusne indarkera gizonetik emakumeari, e, jorratzen den indarkera izaten da, naiz eta badauden kasu gutxi aldrebez e, gertatzen direnak. Ta zuen barruan, e, tipologia ezberdinak aurkitu ditzakegu. E, indarkeria fisikoa izango litzateke kanpotik detektatzen errezena, ez marka bai ditu esku objektu edo arma batekin ematen diren erasoak izango liratezke bultzada, koskak, ostikoak, golpeak ordunaldietan, gaitasunean eta ezgaitasun egoretan aurkitzen diren emakumeekiko belirune falta ere horren barruan sartzen da. Indarkeria psikologikoa beste indarkera mota guztiekin batera agertzen da baina bakarrik ere agertu daiteke. Kulpa, lotsa eta babesgabetasun sentimenduak sorragatzen dituzten mehatxu, irain, humilazio, mespretxu, manipulazio, jokaera dira. Erasotzaiak, biktimarikeko duen poderea e, berretxiz, ez? Gero badago beste bat, indarkeria ekonomikoa izango litzatekena, bikotaren baldea ekonomiko eta ondoren gaineko kontrola izango litzateke. Emakumearen autonomia ekiditeko, batez ere. Besteak beste, badirusarri buruzko gezurrak esan, eta denak gizona kontrolatu, ondasun naman komunei eltzea, ez? lan edo ikasko ikazketan mundura horbiltzea, debekatzea, horiek izan guntzateke, pixkat e, ekonomiko arloan. Indarkeria soziala hori ere, e, nahi askotan ematen da, ez, erasotzaiak beribikotan harreman sozial eta familiarrak mugatzen ditu. Honek izaten dituzak euskarriak urrundu, ez, hori askaren emakumeak geratzen bakarrik gizonarekin emakumeen joeta horreak kontrolatu, bere jarduran limitatu, orduteak or ezarri, bere deiak manipulatu gaur egung mugikorrak kontrolatu, sare sozialak, eta azkenik ba, indarkeria sexuala, beste tipologia da ba, presio fisiko eta psikologikok erabiltzen dira emakumeak nahi ez dittuzen harreman sexualak aurrera eramateko. Honetako gokeria,lerderia edo defentsa gabetzeko jokerak erabili oh ditu erazozaileak normalean baitare gizonak indar duelako, ez eta horrek mm -hmm. eh, altzen du. Olako jokairak eukitza. Genero indarkeriaren orka, urratze zurratz. Bandrea, ba aranguren psikologoaren adierazpen hauekin geratzen gara momentuz eta hortan burratzen dugu gaurko atala.